— Bună ziua! zise micul prinț. — Bună ziua! zisa carul. — Ce faci aici? spuse micul prinț. — Triez călători în grupuri de câte o mie, zisa carul. — Expediez trenurile care-i duc când la dreapta, când la stânga. Și iată că un rapid plin de lumin, bubuind catunetul, făcu să tremure cabina acarului. Sunt foarte grăbiți, zise micul prinț. Ce caută?" Nici omul de pe locomotivă nu știe," spuse carul. Și iar bubui, dar în sens invers, un al doilea rapid prinde lumini. Se-ntorc deja?" întrebă micul prinț. Nu sunt aceia," zis carul. e schimbul doi." Nu erau mulțumiți acolo unde erau?" Nu ești niciodată mulțumit acolo unde ești," zisa carul. Și iar bubui, tunetul unui al treilea rapid prinde lumini. Îi urmăresc pe primii călători? Întrebă micul prinț. Nu urmăresc absolut nimic, zis carul. Dorm înăuntru sau cască. Doar copiii își mai turtesc nasurile de geamuri. Doar copiii știu ce caută, zise micul prinț. Își pierd vremea cu câte o păpușă de cârpe și ea devine foarte importantă. Iar dacă lui ia cineva, atunci plâng. A, noroc zis sacarul.